Рідко їх знає, що вони там галгочуть своїм волам, сердилиться гармаші. Може, прукають? Кугутня. І люди, і худоба вже були не схожі на себе. Вибрло жені з ніг до голови. А поміж підводами ходив той артилерійський технік, який свого часу підвозив Ясногорську. Він був тепер над полку. Колись інших підвозив. А зараз сам, загубивши коня, чвалав із сідлом на плечах, передаючи старшинам наказ хазяїна – жодного ящика боєприпасів не кидати. Хто подумає – розгубити? Трибунал. Багіров кидався в різні боки, шукаючи кращого проїзду. Скрізь було однаково. Лише в одному місці він натрапив на польову більш-менш тверду доріжку між виноградниками. Нею, здавалось, йому можна було б проїхати хоча б кілометр у потрібному напрямі. Зополо він погняв коня на доріжку, щоб розвідати її до кінця. Не встиг старшина проскакати десятка метрів, як земля вибухнула під ним. Гострий біль пронизав зігнуті в стриминах ноги до самих колін Потрощило Майнуло в голові Мацнув рукою, ноги були Мершій вихопив їх із стремен Бо кінь уже заточувався Зіскочивши сідла Вася спочатку не втримався На ногах від страшного болю І впав Але ж звівся на руки І акробатично млинком Перекинув власне тіло Через себе в бік Вихоплюючись під коня Кінь падав, і оправа передня, вище копита, була щесена як бритою. На щастя, Багірова, це була неосколкова міна. Мабуть, моя Катерина щаслива з вдячністю подумав старшина про свою кіровоградську молодечку. Кінь стримано стогнав крізь зуби. Коли б не твоя нога, друже, поплатився б я своєю. Думав Вася, добуваючи пістолет. Коню, коню. Якби були конячі протези, залишив би я тебе жити, але пробач. І Вася вистрілив к коневі між вуха. Знявши сідло зубитого коня, старшина повернувся до своїх. Що з вами, старшина? вигукнув Хаєцький, приглядаючись у вечірніх сутінках до Багірова. То під вами трахнуло, ви весь сажі, як вітьмак з димаря. Одмиївся в Дунай, відповів Вася. І витираючи, старшина виклав їзовим свій новий план. Ці плани, іноді майже фантастичні, родились у нього в голові один за одним. І що більше складніші обставини, то більше було планів. Найновіший полягав ось у чому. Одночасно пробитися всім підводам неможливо. Це вже видно з усього. На хуторянських волів теж марні надії. Тільки настемніло, голоногі чи розбіглися хто куди. Гермаші випрягли крутороги хму Але й випряжені. вони не могли вже зійти з місця. Отже, надія все-таки тільки на себе та на своїх коней. Іван Антонович уже, мабуть, виглядає їх за гірками. Багіров пропонує з усіх шести підвід вибрати найміцніших коней, запрягти в один віз і тягти його таким цувом до шосе. Потім так само брати другий, третій, доки не виволочуть до останнього. Цей простий спосіб дав несподівані наслідки. Уже опівночі перша підвода була на Будапеському шосе. Це вже багато значило. На підводі 10 ящиків, сотня мін. Метод Багірова незабаром підхопили всі. Мабуть ніде доцільна думка, свіжа ініціатива не поширюється з такою блискавичною швидкістю, як на фронті. І скільки таких дрібних зерен, кинутих в бойовому розполі безіменними трудівниками армії, давали в найкоротший строк бойні сходи. Все більше й більше підвід і гармат, глибоко проравши в темряві трясовинне поле, виїздили на шосе. Як не дивно, але армійські коні тягнули краще, ніж фермерські круторогі. Може тому, що коні, розуміючи мову бійців, напинались і відпочивали по єдиній команді. На світанку Будапецьке шосе було вже загачене гарматами і важкими транспортами з боєприпасами. Жодна підвода не йшла назустріч на схід. Все греміло, спішило, рвалося на Дунай. В кінці листопада 1944 року війська Третього Українського фронту форсували Дунай на півдні Угорщини під Югославією. Створивши перший задунайський плацдарм і захопивши важливі міста Мохач, Печ, Батежи, війська фронту повели наступ на захід між озером Балатон та рікою Дравою, і на північ між Балатоном і Дунаєм. «З усіх наших фронтів ми тепер найзахідніші», жартували офіцери, перевалили за 19-й меридіан. Уже через кілька днів навального наступу на північ вздовж правого західного берега Дунаю радянські війська опинилися за півсотні кілометрів від Буди. В столиці почалася паніка. Заводчики і комерсанти Тікали на захід. Вгору по Дунаю поспішно відпливали кораблі, навантажені державним добром. Пливли проти течії по темному важкому Дунаю, як по Хмарі. Водночас німецьке командування зривало нові свої дивізії з Італії та Союзницького фронту і кидало на Дунай. В ці дні на ворога звалився ще один приголомшливий удар. На північному сході від Будапешта. Війська Другого Українського фронту також перейшли в наступ, прорвали оборону і насувалися на столицю. Радянські танки, пробиваючись лісисто бездоріжною місцевістю на північ від Будапешта, досягли Дунаю. Тим часом нижче по Дунаю, на південь від Будапешта, сапери протягом однієї ночі навели переправу, частини, перехопившись на західний берег, З'єдналися в районі озера Веленце З задунайцями, що наступали з півдня Полк самій всі ці дні вів боїв Продовж однієї з шосейних магістралей Що йшла до столиці з північного сходу Отямившись після перших ударів у дні прориву Ворог чинив дедалі упертіший опір То на одній, то на іншій ділянці Він при підтримці королівських тигрів Переходив в контратаки. Проти королівських тигрів з нашого боку почали застосовувати не лише спеціальну протитанкову артилерію, а й артилерію важких систем. Можна було бачити в степу танкові башти знесені, відкинуті вибухом від такого тигра далеко в бік. Доводилося штурмувати кожну ферму, кожне містечко, Просуваючись перед кілометр за кілометром. В населених пунктах стало дедалі більше зустрічатися біженців з Будапешта. Якось на подвір'я, де зупинився Багіров із своїми бійцями, зайшов високий інтелігентної зовнішності дідуган з паличкою в руці у широкому кофейному кольору Макінтоші. Вітаючись, він гречно, але без запобігливості підняв фетровий капелюх. Відкриваючи сиву, лев'ячу шевелюру, Зачесуну набік, Як у російських художників минулого століття. Смугляве, з орлиним носом обличчя іноземця, Ще зберігало сліди колишньої вроди. Прибулий досить вільно розмовляв по-російському. «Прошу, панове, у вас є кухня?» – запитав він. «У нас усе є», – відповідали бійці. «А даві «Я хочу вам рубати...» Погонь. Пробачте, дрова!» – запропонував свої послуги старий. Куховар Гриша з недовірою поглянув на його білі руки інтелігентне обличчя з мішками під очима. «Про мене погрійся!» – сказав Гриша. «Розламайся в порядку фізкультури!» Зацікавлені їздові зійшлись подивитися, як капіталіст буде рубати. Вони не мали сумніву, що перед ними саме капіталіст. Власник якого-небудь розбомбленого підприємства. Угорець поклав свою елегантну паличку, пригладив борідку і, намагаючись приховати замішання, бадьоро взявся за сокиру. Уже з того, як він її тримав, було видно, що цей дроворуб небагато врубає. А Гриша умисне підмостив йому таки дебелу колоду. У гориць заходив до неї з різних боків. Хижо націлювався і цюкав. Колода тільки перекочувалася з місця на місце ціло цілісінька. Бійці чмихали. Невдалий дровруб скоро впрів. Хаєцький не міг далі байдуже дивитися на його самокатування. Він кинув батіжок, плюнув у долоні. Ех ти, Європа! Де но ну, я цюкну? Угорець ніяково, посміхаючись, передав йому сокиру. Гех? хекнув Хома, розмахуючись за плеча. Сокира впилася в дерево. Гех? вигукнув боєць, розмахуючись вдруге. Коло дерепнуло, як гарбуз. За якусь хвилину Хома пощепив її на тріски. У горець зачудовано дивився на бійцеву роботу. У вас золоті руки, захоплено сказав він. Хаїцький улещений такою похвалою глянув на свої шкарубки, вкриті мозолями долоні. Золоті? Ти хто? запитали горця. Капіталіст? Комерсант? Старий усміхнувся. Я артист, відповів він. Людина вільної професії, живописець. А чого ж тобі заманулося дрова рубати? Старий гірко зітхнув. — Що ви питаєте? — заступився за нього Хома. — Чи не бачите, що він припухає? — Гам-гам, нинчин. -гам? запитав Куховар. — Говори прямо. — Так, я з Будапешта. Бійці знали, що біженці жорстоко бідують. «Ходімо, заправися!» Людину вільної професії повели до кухні. За столом старий став докладно розповідати про себе. Звали його Ференс. Він був одним з тих численних мешканців угорської столиці, які, рятуючись від терору слашинських банд, тисячами залишали рідне місто і мандрували в сільській провінції». У Першу світову війну Ференц три роки відбув у російському полоні. «Ваш народ щирий і великодушний», – говорив художник, витираючи хусткою вуса. Він розповів, як йому довелося одного разу їхати в теплусті в купі з гивіркими українськими селянками. Пожалівши обшарпаного солдатика, вони ткнули йому великий окраєць хліба, хоч тоді і в Донбасі було з хлібом сутужно. Минуло понад чверть століття, а старий досі не міг забути того окрайця. «Може, то якраз моя матуся», – задумливо сказав Куховар. «Вона жаліслива, всім би допомагала». «Ваші не раз допомагали народам», – розмірковав Дарі Ференс. «Ось тепер ваші армії проливають кров на полях нашої Унгарії. Хто скаже, що це кров егоїстів? У Будапешті радіо щодня розпиналося. Зі сходу насуваються азіатські варвари. Рятуйтесь, угорці. Тоді я сказав, я знаю, які це варвари. Я жив між ними три роки, наче між братами. Не від них нам треба рятуватися. Художник не приховував своїх суджень. Він не щадив у розмовах салашистів. Це не могло минути безслідно. Над ним нависла загроза арешту. Довелося ховатися від переслідування в різних районах міста, по бункерах та підземеллях. Йому допомагали численні знайомі. У Будапешті десь засталася його дочка і маленький онук, а зять загинув в інтернаціональній бригаді в Іспанії. Всі чесні люди в Унгарії, говорив Ференс, чекають вашої армії.